Két, hárm, Eljátszva az úcska Nem. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. Hogy másik áll? Nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mi a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? the sky is <laughs> red The Foreign és a Beach Boys ma 2020, február 20-án, reggel 5 perccel 7 óra után. Ez a Kejfej Jancsi A Rádió misor. Egy eligazodási pont ebben a... Hát nézőpont kérdése, hogy zűrzavaros vagy nem zűrzavaros országban. Aki meg akar szólalni, vagy most tegye, vagy fél 9 után. 7 óra 10 perctől Lokner, Zoltán, fél 8 Nieder Müller Péter. 8 óra 4 perctől Györgyevics, Benedek. Fél 9 után pedig önök, illetőleg ha önök nem, akkor senki sem. A műsor addig tart, a végén fenntartom. Aztán csinálhatnak maguknak műsort. Ahogy tapasztalom ebben, egyébként eléggé ötletszegények, ötletgazdagok, megfelelő rész aláhúzandó. Derült ég, ahol én lakom, ott egy fok itt lent a síkságon, pedig 5 fok van. 061 877 0877 ebben a 14 éven ahúliaknap nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. <tökség> ah! <tökség> <tökség> Jó reggat! Üdvözlöm, vagyok! Egy hajnali gyöngyszemet szeretnék megosztani. Hajra. Addig, amíg hajnalban volt a műsor ismétléseim, fél ötre dolgozni. Uh -huh. Akkor általában azt hallgattam nekem, hogy olyan jó 20 perces autót, amíg beérek a munkájámra. Most, hogy ez így lehetetlen, más adókra kapcsolgatok. És ma reggel az inforádión hallgattam egy interjút. Nagyon szerettem volna megjegyezni az úriember nevét, aki nyilatkozott, de sajnos kötött a munkakezdésem, ezért muszáj voltam kiszállni az autó, tudtam, hogy befogják, majd még egyszer mondani. A lényeg, a reenergépnek a budapesti tartózkodásáról volt szó. Néhány perc után eljöttem, hogy nagyon a semmit hatja körbe. Ez az egyébként hivatalos illetékes volt. 42 alkalomig számoltam a tulajdonképpen szó használatát, de a gyöngyszem a következő... A fogyasztóvédelem figyelmében ajánlotta a büntetés kiszabását, és itt elhangzott egy szó szerinti idézetként mondat, hogy a testtartásunk és a szigorunk a Reiner viselkedésének lesz megfelelő. Uh -huh. És erre mondom én azt, amit ön mondott, hogy elég zavaros ez az ország. A testtartásunk? Szó szerint így hangzott el, A hát a Testtartásunk és a szigorunk. Etológia. Ez a. Jó reggelt! Szia Palaguta, József Szia Tegnap egy nagyon egyenes, határozott kérdést tettél föl a Lázár Jánosnak, hogy vehet -e egy határátépés az, amikor egy kormány nem tart egy bírósági döntést, és nagyon-nagyon régóta nem válaszolt, ilyen határozottan egyenesen, szinte igen, ne el majdnem, mert azt mondta, hogy igen, ez egy választó és tegnap este már a Klubrádiót a szeműsorozat idézte ezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon kiemelte, hogy Lázár János úgy nyilatkozott meg, hogy eddig még soha vagy legalábbis a lehetett érezni. De én reggel, reggel hallgattam, és azért nem reagáltam, mert annyi minden történt velem, hogy nem tudtam telefonálni. De nagyon feltűnő volt Lázár Jánosnak ez a vonalas kiállása. Hát, hogy vonalas, az, az, azból úvatta, mert az ugye más jelent. Régen volt már messziről jött ember, ugye, annak... Központi jelentősége van, hogy ha azt mondjuk, hogy alma, akkor almára gondolunk-e közben. Rövidesen felívom Lakner Zoltánt, aztán felhívom Niedermüller Pétert, aztán felívom Gyorgyevics Benedeket, aztán ha gondolják, önök is felhívhatnak engem. Ha nem gondolják, akkor hazamegyek. Jó reggelt, János vagyok, lehet? Abban, abban, ha minden igaz, akkor Laknár Zoltán, jól mondom? Igen, jó reggelt, dinámok! Először egy központi kérdést szeretnék neked föltenni, az pedig úgy szól, hogy szerinted a trikókba bal miért -e varnak úgy becetlik, hogy az az ember oldalát kikezdi? Te ezt érted? Nem ha pedig kivágod, akkor az a része irítál, ha pedig kitéped, akkor szétmegy az anyag. Biztos nem visel pólót, aki ilyet terv, nem tudom. Lehet, könnyen lehetséges. Ez egy jó válasz volt, lehet. Ez, ez könnyen lehetséges. Um, Vasárnap a miniszterelnök úrnak volt egy évértékelője, amelyet a HVG számára többen is értékeltek, köztük Ceglédi Zoltán és te. A 88.hu érdeklődését azonban ismert vagy ismeretlenokból megfelelő rész aláhuzandó Ceglédi Zoltán értékelése nem váltotta ki, hogy a teljes kiváltotta -e, vagy sem, hát ez nézőpont kérdése, az biztos, hogy reagáltak rá. Először is kezdjük onnan, hogy mennyire fontos egy olyan embernek, mint neked, Lakner Zoltánnak, hogy amit mond, az olvasható, tapasztalható, kitapintható reakció szüljön. A közvéleményben, ami úgy van, valamint a médiában, illetőleg abban a referenciaközegben, ahol te létezel? Hát fontos, természetesen, tehát ha nem volna, az akkor én megmaradhattam volna az életemnek egy már jóval korábbi szakaszában egy szűk, de nagyon értékes akadémiai közösségben, ahol az emberek. Hát nem, nem, a, nem a nyilvánosságnak dolgoznak a tekcég, hanem az kiválóságnak dolgoznak, vagy hát legalábbis sokkal szűkebb szakényi Volt ilyen, Volt dolgoznak. ilyen periódus, vagy volt egy olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy így alakul a te életed? Hát alakulhatott volna így is, de ezen sok-sok ezen, ezen évvel túl, túl vagyunk, és hát bizonyos értem, tudatos választás volt, hogy nem így történt. Valójában ez minek volt a következménye? Egyrészt engem feltehetően a pályára, bár nem készültem ilyen mély lélek önelemzéssel, de mondjuk erre a pályára is valamilyen szinten az bit, hogy én a rendszerváltás környékén még mondhatni, gyerekfejjel olvasztam a, a ilyen politológusi ö, véleménycikkeket, és ez engem nagyon megragadott és tettett, és vonzott, és érdekesnek találtam, hogy, hogy ilyen létezik, és hogy ebben jó volna részt venni. Voltak aztán ebben az is belejátszott voltak ebbenk. Anyagi okai abból a szempontból, nem, mint hogy a meg lehetne élni, de hogy mondjuk akadémiai fizetésekkel szembesültem, és a pályakezdőként mondjuk, hát, egy elemző cégnél dolgozva könnyebben meg tudtam élni, mint, mint, a, mint mondjuk az egyetemi fizetésemből, és hát abból viszont az következett, hogy különböző nyilvános szerepeket föl kellett vállalni, és hát természetesen, ha már az ember kiáll a nyilvánosság elé, akkor, akkor nyilván szeretné, hogyha a véleményét legalábbis, legalábbis meghallgatnák és megvitatnák, tehát nem csak vele kiabálom a mikrofonba, aztán nem történik semmi, szóval én azt gondolom, hogy van egy közszöretüli felelősség is, és nem mindegy, hogy mit mondunk a nyilvánosság előtt, és annak van-e bármilyen hatása. Vagy formai vagy tartalmi a különbség, ezt a hallgatókra és a nézőkre bízom, hogy Ceglédi Zoltán a hvg.hu-nak a mindenki által olvasható részében reagált. Neked volt egy beszélgetésed a főszerkesztő helyettessel, Gergely Marcival a, a hvg-nek abban a változatában, amire elő kell fizetni, ott... Hát engem erre kértek szőle, nekem csak ez Én ezt értem, ennek ugye azért van jelentősége, mert ugye le lehetett olvasni néhány mondatot arról, hogy ez miről szól, ám a folytatást csak azok olvashatták el, akik előfizetők. Estimek. Hogy ez befolyásolta-e vagy sem a 8888.hu-t, azt nem lehet tudni. Minden esetre egy főtisztek, Laknél tábornok, tábornokok címszóval, ha én jól tapasztalom, akkor szerző nélkül feltüntetett írás jelent meg, nem sokkal a megnyilvánulásod után. Ez február 18-án volt, ma 20-a van, negyed négykor délután. Lakner Zoltán nagyon zavar a főtisztek megjelenése. Az évérték elő, ezzel a címmel jelent meg a HVG-n egy írás. Itt vannak az említett főtisztek, akik egyébként tábornokok, és a Hír egy fotója látható a tábornokokkal. Majd alatta, ha már a megjelenésnél tartunk, és a te Facebook oldaladról van egy fénykép. Lakner Zoltán körülbelül két éve, és van rajta, a két fes fiatalember, és aki nem ismeri a te magánéletedet, vagy a te életedet, az először is azt kérdezi, hogy ez mi a frászkonyhó, mert hogy ugye a két képet valamilyen módon értelmezni kell a cikk felajánlása alapján, a cikk pedig további lehetőségeket, további instrukciókat nem tartalmaz. A cikk, mint a kiderült, mindkettünk figyelmét Filipov Gábor hívta föl, Uh, aki azért nagyjából hasonlót gondol a világról legalábbis általában, mint én, és azt gondolom, hogy mint te is. Igen. Ám álljunk meg ott, hogy válaszuk szét azokat, akik ismernek téged, és válaszuk szét azokat, akik tudják, hogy te ki vagy, de ennél sokkal többet nem tudnak rólad. Számukra ez a két fénykép egymás alatt egy egészen másfajta értelmezési tartományba kerül, hiszen maga a 888.hu azt leszámít, vagy a két fényképet kirakja, további értelmezési lehetőséget szerencsénkre, vagy pechünkre megfelelő aláhuzandó nem tesz lehetővé, vagy nem tett ki? Igen, kétségtelen rábízta az olvasók van jó, hát akkor némi segítséget be. veszek igénybe. Tényleg nem szoktam hülyeséggel foglalkozni éjjel a Lakner Zoltán, de ennek talán van tanúság, úgyhogy írok róla pár mondatot. Van a 888 nevű kormánypárti Hexportál, ez idézet, itt végig a te írásodat idézem, a Facebook oldaladról, ami a mi pénzünkből, amelyen szóvá tették, hogy Lakner sivalkodik a katonai vezetők országértékelőn való megjelenése miatt. Ennek állítólag a HVG-ben megjelenő cikkemben adtam hangot, hogy ott sivalkodtam, de nem is ez érdekes. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a cikhez idézőjel illusztrációként beraktak egyfelől az, az ország értékelő katonákat, német szilárddal fotózkodva, másfelől idézett, ha már a megjelenésnél tartunk zárva, felütéssel egy képet a nem közszereplő bejegyzett élettársavról és rólam zárójel, az egyetlen public közös képet, amit kiraktunk magunkról. Csak hogy legyen világos, egy politikai elemzői megnyilvárolás az a válasz, hogy mi meg B pont pont pont pontos egy pont zik vagyunk. Ezért annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyrészt tök jól nézünk ki az ominózus képen, mondhatni a megjelenésünk, kiváló és büszke vagyunk egymásra, másrészt ezt szállni ellencsapásnak. Hát ez az, ami valójában kimeríti a sivalkodás fogalmát, mert hogy az, az esemény, ahol a miniszterelnök ilyeneket mond, hogy idézem, nem dugjuk homolog, homokba homlokba, nem dugjuk homokba a fejünket, látjuk, hogy az ellenzék már most készülődik, zárva, és a többi, az biz a párt rendezvény. És itt voltak jelen az, a díszegyerújás katonák. Kétségtelen a az ennek szóló kritikára válaszolt csatorna az elemző esküvői képét, csak éppen annak az elismerésén nincs egyéb mondandó, viszont mit is lehetne várni azoktól, akik nem tudnak megkülönböztetni egy cikket egy videótól, mert hogy valójában ott, mind a, mond, ott mondtam véleményt mint a katonák bemasírozásáról az országértékelésre. Hát ennyi legyen szép napotok, egyébként meg a szeretet és a keresztény szabadság. Amikor először uh, megláttad a cikket, független attól, hogy mi utólag kiderült, uh, az már akkor történt, amikor a te baráti köz kommentárok is megjelentek, akkor Igen. milyen érzés fogadt el? Igen, amikor talán nem bárunk el, titkot tegnap délután beszélgettünk arról, hogy ma fogunk beszélgetni, és akkor is ezt feszegetted, hogy milyen érzések játszottak le bennem. És arról én nem tudtam számot adni, és most sem fogok tudni, hogy hogy a nem tudom, ilyen elemi feláborodás vett rajta, mert ők nem nem igazán ez írja le az értelmeimnek a karakterét. Egyrészt nagyon sokat számított az, hogy én valóban kommentárokkal együtt, tehát egy hozzám közelálló körnek a, a nagyon szolidáris és feláborodott kommentárjaival együtt hallottam először erről az egész dologról, sőt tulajdonképpen a kommentárokkal találtam ki, hogy reggel fél hatkor nézegetve a telefonon hogy mi történetett éjszaka szóval hogy a, ezekből a kommentek ebből találtam ki, hogy mi lehet egyáltalán ebben a cikkben, és ezt nagyjából sikeresen ki is, ki is találtam, mint később kiderült. A, a, ami az érzéseinknek a jellegét lesz, az meg nem annyira harag volt, mert egyrészt szóval, hogy vannak, vannak, vannak, Helyek, vagy vannak ilyen, ilyen médiapontok, amelyekkel azért sokkal többet az ember nem bár. Hát láttam, hogy Jó, de arról is történtek. volt szó, hogy ezt a média felületet egy hajdan volt, vagy jelenlegi kollégád rendezi? Hát Géphudó Kábor főszerkesztőről beszélünk, aki hát olyan módon nem voltunk kollégák, hogy egy munkahelyen dolgoztunk Idézője. volna, de ő egyébként egy, ő egyébként egy elismert tudású. Politológus, aki politológiai filozófiával foglalkozik, és akivel mi egyébként egy azon egyetemre jártunk, és még néhány évvel ezelőtt, hát jó, jó néhány évvel ezelőtt is, de már ebben a kurzusban is volt olyan alkalom, hogy találkoztunk rádioműsorban, és azt követően beszélgettünk egymással. Tehát nem Nincs közöttünk, azt gondolom egyáltalán semmilyen ellenséges viszony, de azt is gondolom az ő megnyilvánulása alapján, hogy ő nem is ezekből eredetileg. Jöhet, Vitra, itt a ja, hát másodnál szabadon especíelt sokszor szoktam idézni, ugye, amikor ő azt mondta, hogy erre hiszik a vendég, végül is egy vitában kinézett rasszizmussal előjönni, ami valójában nem kinézett rasszizmus, mert ez valójában az illető nemi identitásának egy olyan feltüntetése, amely a katonák jelenléte az évértékelőre egy meglehetősen furcsa válasz, ha azt mondom, hogy a homofóbiához áll közel, akkor lehetséges, hogy túllépem azt a határt, ami jól áll nekem. Minden esetre mindenféleképpen keverése valaminek, mert hogyha az ember bridgezik, és rossz a lapja, és erre úgy reagál, hogy az ellenfelét kiüti, akkor végül is megnyerte azt a partit, de nem a bridge szabályainak megfelelően. Hát Erről van szó nagyjából, erre mondtam neked azt tegnap délután, hogy azt is írhatták volna, hogy szemölcs van az Orroman, tehát ugyanúgy semmi köze nincsen egy politikai elemzői véleményhez annak, hogy ki, kivel él, és annak sincs ehhez közel, hogy mondjuk azt, nyilvánosan coming out ebből a szempontból, ez egy hat évvel ezelőtt, az egy másodlagos történet, és ennyiből szerintem, aki látja ezt a két fotót, és nem feltétlenül van fölkészülve az én teljes nacionalimból, ami eléggé elméterhető módon azért lehetséges az is le tud vonni valamilyen következtetést arra vonatkozóan, hogy itt, hogy itt hát valamilyen elterelő művelet zajlik, és hogy a két fiú látható. Hát ugye ez felett, elterelő ez művelet, művelet, vagy sem, felett, nem valami, tudom, ez, ez, hát ez egész. Ez valami olyan üzenetet mégiscsak fordoz, hogy ja, hát akkor ezért. Jó, de ez, ez műfajokat javata. kever. Tehát, hogyha az Elmond ember azt ez. gondolja, hogy. Hát ez te... A legkevesebb, amit elmondhatok, hogy igen. Hogy tehát, hogyha valaki nem kever. ért veled egyet, akkor ezzel előjönni, ezzel valójában az embernek az érzelmét korbálja bácsolja fel Vele szemben, Egyetem. és nem pedig a mondandóddal vitatkozik. Ez egyik dolog, a másik pedig még... Tehát nagyjából tennem, azt mondja, hogy... hogy akinek ez az alapállása, alapállás megint idézőjelben, Igen. attól nem lehet komolyan venni azt a kritikát, amit megfogalmazott a HVG-nek. Igen, ezt is, ennek van egy picike folytatása ennek a történetnek, ezt nem tudom, te láttad e vagy a Filippo elküldte ezt is. Tegnap este felé jelent meg egy képösztálytás, tényleg, szóval én azt gondolom, az abszolvitás felé közeledünk. Ezt nem kaptam egy kép, meg. Egy képösszállítás, amelynek az az egyetlen, tehát mint cikk, azt az egyetlen mondatot tartalmazza, hogy laknármentes övezet és a, a cég aztán tulajdonképpen egy képösszállítás, különböző díj, ugyanaz a 80-80-10 egyerruhás katonákról a világ mindenféle országából, és ugye ebben az a, az a vicces, tehát hogy úgy módosult tulajdonképpen az állítás, hogy hogy nekem a katonákkal van bajom, és akkor ezért van egy ö, ilyen, tényleg egy ilyen naptárszerű összeállítás ö, ö, ö, katonai díszázatokatábrázolófotókról. Én nem értem tábrázoló... ezt a Félipp hogy most minek függvényében küld e-maileket vagy sem, mert most ha itt a van előttem... Katonai díszázatokatábrázolófotókról, mintha nekem a de katonákkal... ennek már, már legalább van a szerzője, Tehát ennek a szerzője nem? Ányos Miklós. Igen, igen, biztos olvastak azért egy-két dolgot a nap folyamán, a 88-nál is, és sokan kifogásolták, hogy az első cikknek nem volt szerzője, szóval hogy egy csúsztatásba ment át ez a dolog, mint én azt állítottam volna, hogy a katonákkal unblock lenne valamilyen probléma, ahol ott az én bírálatom teljesen egyértelműen arról szólt, hogy egy... Hát lényegében a következő választási kampányra vonatkozó felkészülést tartalmazó. Uh, Én nagyon haragszom szóval, a két két két két szóval Filipovra, mert figyelj, amíg az első cikket száz emberből tízért tette, talán vagy öt, uh -huh. ezt a cikket száz emberből egy, vagy kettő. Mert ugye az, hogy baloldali politológusoknak zavaró tartalom következik, az nagyjából igen, érzi, azt jelenti, igen. hogy a 888.hu megszólítja a baloldali politológusokat, mert egyébként a többiek úgy se értik, hogy miről van szó. Hát lehet, hogy ez egy ilyen... Ez egy ilyen. Itt ugye kizárólag katonák vannak, díszegyruhában. Igen, igen. Figyelj, ez, ez azért... Sokat dolgoztak ezzel az összeállítással egyébként az érdekében. Igen, azért az értelmezési tartománya ennek egy fokkal barátságosabb. Igen, igen, ezt, ezt mondom, hogy mintha hogy, már bocsánatot kérnének tőled, mondjuk idáig nem jutnak el, de bent egyáltalán kérnék, nem szerepel ez. Itt nincs rólad már fotó. El, de, de én is azt érzékelem, hogy hogy a fókusz az üzenetnek megváltozott. Ugyanúgy nincsen semmi értelme, természetesen, de a fókusz az üzenetnek megváltozott. Jó, de akkor és álljunk, és álljunk telen, meg itt az egy, egy pizolatra. Ez komoly előrelépés 24 óra alatt, hogy mondjuk nem egy másik családi fotót mondjuk nem az édesanyámmal egy fotót raktadtak. Aztárul, el nekem, hogy a Balodali politológusokat szól szólítanak meg, akkor egyébként a tegnapi nap folyamán megtaláltak egy téged bal vagy jobboldali, mert engem a jobboldali politológusok is érdekelnek, uh -huh. hogy azt mondták neked, hogy lakner most jól megkaptad be meg, pontosan azt kaptad meg, amit érdemelsz, illetve azt mondták, hogy elnézést, ez nem a mi művünk. Na ez egy nagyon érdekes kérdés, hát ilyen utóbbi nem, nem kaptam, a, igazából ugye a ha, ha tetszik, a saját közegemből olyan emberek, akiket én sokra tartott, nem mintha csak a saját közegemben lennének sokra tartott emberek, tehát hogy volt egy ilyen szolidaritás megszeretett áradat, ami ennek kapcsán uh, uh, így de kifejezetten politológusok megtaláltak-e tegnap? Hát, uh, igen, de hát ugye ez a, hát ha már sokat emlegettük Filipov Gábor, persze vele azért de, de, azért, ün, ün, ün, történt, de hát láttuk talán nem most nem, nincs előttem, nem látom, hogy kiállította a Publicra és kiállította zákra az ezzel kapcsolatos Facebook postjait, de többen olyan kollégák, akiket hát én tényleg nagyon tisztelek és nagyon jó eset, hogy, hogy ö, a, a, akár az én személyem miatt, akár a jelenség miatt fontosnak tartották ezt szóval. Én azért azt gondolom, hogy ennek van jelentősége. Ennek épp úgy van jelentőségem, mint amit tegnap megosztottam veled, hogy én már valamilyen telefon kapcsán pillanatok alatt elkezdtek telefonálni az emberek, mert hogy tíz szavazatot kérek, hogy ez abnormális vagy sem. És az abnormális szót nem én találtam, hanem a hallgató alkalmazta, és nem jött össze 20, de nagyjából 10 mondta, hogy e, abnormális, és 10 meg azt mond, vagy 8 meg azt mondta, hogy nem abnormális, mármint arra a jelenségre, e, amit a 8.8 vagy 8.hu állított elő, ami azt mutatta, hogy e tekintetben legalábbis azok, akik betelefonáltak, nagyjából fele fel arányban gondolkodtak arról, hogy ez komilfó vagy nem komilfó, politikailag korrekt vagy nem korrekt, vagy hogy abnormális vagy nem abnormális. Nem. Hát ez kicsit ugye engem arra emlékeztet, amikor, a, amikor a nem összevetve a két ügy jelentőségét természetesen, ugye amikor itt most éppen jelen korunkban a Gyöngyöspatán szegregált roma gyerekek családjainak járó kártérítés áll a politikai viták középpontjában, és ezt úgy állítják be, mintha ugye munkanélkül pénzt kaptak volna. Mintha egy polgári peres eljárásban, amiben születik egy jogerős döntés, egy kártérítésnek, nem az lenne a teljesen normális lefolyása, hogy pénzben fejezik ki azt a kárértéket, ami akár pszichikai kárt okozott, egyszerűen a dolognak ez a módja, ezt tudja tenni egy bíróság. És itt is az volna csak szükséges, hogy aki ez ellen ágál, az csak abba gondolhatna bele, hogy mi lenne, ha neki lenne egy kártérítési ügye, és az ő esetében vitasszák azt, hogy neki pénzt kell kapnia mondjuk egy őt, pszichésen ért kárért. És ebben a helyzetben is azt történik, amit az előbb mondtál, hogy ha csak abban meg az a nyolc ember, hogy mi lenne, ha a bridge party végén lekevernének nekik egy pofont. De ha már itt tartunk, utolsó Normális kérdés visszatérve, én nem tagadtam sohasem, hogy engem eh, talán vannak gondolataim, de az érzelmeim azért mégis csak azok motiválnak. Ha már a te kifejezéseddel élhetek, okozott-e ez az írás, vagy okoznak-e ezek az írások, hiszen már kettőről van szó, és ezt megelőzően is voltak sajnos ilyen írások, pszichikai kárta szónak abban az értelmében, hogy beépülnek a tudatodba, az érzelmi és akaratlan, vagy éppen ellenkezőleg akaratlagosan hatnak rád. Hát most nem mentem el az analitikusomhoz, hogy értélyes körben tudjak válaszolni, Nyilván szerintem mindenki, vagy mindegy, akkor mondom egy aztán első szemében, tehát persze nyomásként élem meg én is, hogy ilyen, ilyen politikai közegben kell működni. Ebből a szempontból megint csak hangsúlyozni tudom, hogy van az embernek egy, egy olyan védettsége, hogy mondjuk a barátai, meg, meg a szakmabeli ek közül sokan mellette kiállnak, akkor az azért nagyon sokat tompít ezen. Meg, megint csak hangsúlyoznám azt, hogy Szóval szerintem ilyenkor sem lehet elfeledni azt, hogy az ember, emberrel ez nyilvánosság előtt történt. Tehát én nem, bármilyen rosszul esik valami, én nem, én nem tartom feladatomnak, hogy másnap kiálljak, és az öklömet álltak. E, megint kibáljak. hazudtam, mert van még Na. egy kérdés, és utána elköszönök, és őszintén sajnálom az apropót. Örültem, hogy halottalak, téged először szerepeltél a Kejfejancsiban, de őszintén sajnálom az apropót. Hmm. Nem lehet kihagyni, vagy ki lehet hagyni, de az álszemérmes lenne, az nem jellemző rám, hogy hogyan hatott ez a történet a partneredre. Hát de erre nem kell így. válaszolnod, ha nem akarsz. <gül> Annyit válaszolhatok rá, hogy mielőtt én bármit kiírtam volna a Facebookra, én megkérdeztem őt, mert hogy igye közösen azon a képre rajta, és... Azt gondoltam, hogy ez rá is tartozik ettől kezdő, ő nagyon, nagyon, hát tényleg nagyon, nagyon higattan és bölcsön reagált, még bizonyos dolgokra rá is beszélt, meg le is beszélt ebben az ügyben, hogy mi legyen ebben a pozban, meg minden legyen ebben a pozban. Mi ezekről a kérdésekről elég hasonlókat gondolunk, és... Valahogy úgy volt vele ő is, meg én is, hogy hát van, akiktől nem lehet esetleg mást, vagy többet, vagy minőségibet várni, és nem ezen kell felidegesítenünk magunkat végtelenül. Még egyszer örülök, hogy hallottalak aki sajnálom az apropót. Viszont hallásra. Nagyon köszönöm, hogy a fontosnak tartottad. Minden jót. Lakner Zoltánt hallottak. Defense. Stairs stairs walls walls are all n w a l l the air. Kids do the r a l jó reggelt A Honolban Niedermüller Péter Elzsébet város polgármester a beszélgetést a hetedik kerületi önkormányzat támogatja. Azt nem nagyon lehet mondani, hogy téma nélkül lennénk maradva. Akársak Teneplázár Jánosnak, önnek is azt tudom mondani, hogy a kérdések, között egyetlen összefüggés van, hogy mindegyik a hetedik kerületet érint, illetőleg az ön személyét egyéb iránt, ha ez egy étel lenne, akkor furcsa lenne, mert lenne benne mindenféle olyan dolog, amit egyébként az ember nem nagyon tudna megmagyarázni, hogy mit keres benne. A civil összefogás fórum és a civil összefogás közhasznú alapítvány feljelentést tett, és arról számolnak be a médiumok, hogy a múlt héten a Magyar Távidó iroda szerint a budapesti rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a cökka képviseletében eljáró Lomnici ügyvédi irodát, hogy a január 31-én tett feljelentésükben megjelölt közösség elleni uszítás bűncselekményének megalapozott gyanúi alapján a nemzeti nyomozó iroda nyomozást rendelt el Niedermüller Müller Péter kijelentésével kapcsolatban. Maga az eljárás már eljutott te önhöz, beidézték-e, meghallgatták-e, vagy, vagy még nem? nem? Nem, semmi nem történt, én csak a sajtóból értesültem ugyanarról a hírról, amit ön most említett. Én semmi további információval nem tudok et et et etkémában szolgálni, Hát de gondolom előbb-utóbb, hogy a muzóhatóság majd megteszi azokat a lépéseket, amelyeket szükségesnek ítél, hogy amit mondott, helyén való volt-e vagy sem, az most legyen obligon kívül, ami azért egy nagyon sajátságos megközelítés, és biztos többen azt fogják mondani, hogy ez a mi szerződésünkkel van összefüggésben, de valójában nem. Én egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy ön gondolta volna -e azt, hogy ez az értelmes-értelmetlen megfelelő rész aláhúzandó mondat, amit ön az ATV Naphíre című műsorában tett és mondott, annak jogi relevanciája lesz? Nem természetesen, nem és nincs is. Azt lehet sűrni, csavarni, nyilvánvalóan nem fogom most megelőlegezni semmit, lehet sűrni, csavarni, semmi köze nincs, sem uszításhoz, sem garázdasághoz, vagy nem tudom mi az, ami miatt még följelentettek. Az az én véleményem volt, az egy elemző mondat volt, abban semmi uszításra, megkülönböztetésre, bármi másra vonatkozó felhívás nem volt, úgyhogy egy szinte nem is értem ezt az egészet. másik szinten meg persze értem már réges-régen nem az elhangzott mondatokról van szó, hanem a politikai hisztériáról, arról az irdatlan gyűlöletkeltésről, ami ennek a mondatnak a kapcsán megindult az utóbbi hetekben. És még azt is hozzá tehetem jó szívvel, hogy még abban az esetben is, ha valaki azt feltételezi, hogy ez egy rossz indulatú, vagy rosszul fogalmazott mondat volt, akkor sincs sem semmi magyarázat arra, teljesen kezelhetetlen és irracionális gyűlöshullába, ami ennek nyomán a világra került. Azt kérdezem öntől, hogy az önkormányzat épületében volt-e amikor a demonstráció volt? Nem, természetesen nem voltam, sős, senki nem volt, mert lezártuk, lezártuk az önkormányzat épületét a demonstráció megkezdése előtt. Valamilyen módon visszanézte azt, ami ott történt? Hát nyilván nem szórakoztatom magam azzal, hogy ezt az egészet visszanézzem, láttam belőle a e, talán televízió híradóba, vagy valahol összefoglalást. De hát nem de arra, arra nekem nincs, hogy Ezt én tökéletesen megérnek, értem, de azt nyilvánvalóan ön is úgy gondolja, és nézd, sose fogom elfelejteni, amikor Gater Lászlóval az ügyben beszélgettem, hogy a jobbiknak a felvonulása a Markó utcában, akkor ő még bírósági ember volt, az hogyan hat az ott dolgozókra ön polgármestere a hetedik kerületieknek függetlenül attól, hogy ők egyébként oldali vagy baloldali érzelműek, vagy semmilyen politikai érzelmük nincsen, hogy a saját nemük iránt vonzódnak-e, vagy más nem, hogy az almát szeretik, vagy a körtét. Én azt kérdezem, hogy és aztán leszállok erről a témáról, de hogy az önt is foglalkoztatja, hogy magát a polgármesteri hivatalt a szó átvitértelmében mennyire dúlta föl mindaz, ami az ön kijelentése után történt a politika szcénájában? Én azt mondjam, hogy a magam számára is kicsit megdöbbentő mértékben abszolút szolidaritást tapasztaltam az irodában vagy a hivatalban. Én ugye nem foglalkozom azzal, hogy az ott dolgozó, kitűnő munkatársaim milyen politikai párthoz vagy csoportosuláshoz tartozom, mert nem tartozik rám, mert a munkájukat végzik ott, és azt igyekeznek a lehető legprofessionálisabban végezni. Semmi semmi, semmi eh, negatív visszajelzést nem kaptam, sőt a demonstráció napján éppen, hogy egy nagyfokú támogatottságot éreztem, eh, egy nagyfokú együttérzést éreztem, eh, ami persze hogy nyilván volt egy feszültség mindenkibe, hogy mi fog történni, hogy, hiszen pontosan tudjuk, hogy ezeknek a ilyen típusú gyűlöletgyűléseknek a legtöbb tulajdonsága az, hogy ember tudni, hogy hol végződnek, de hála Istennek nem volt semmi atrocitás, eh, és azt kell, hogy mondjam, eh, hogy egyszer aláhúzom, semmi ilyen típusú ellenőrzéssel nem találkoztam. Tegnap volt testületi ülés, ahol a Fidesz egyik önkormányzati képviselője napirend utáni föl, ö, hozzászólásban elővette ezt az ügyet, és nyilvánvalóvá tette, hogy ők ezzel nem értenek egyet. Tehát ezt én teljesen rendben valónak tartom, hiszen ők azt a pártot képviselik, amelyet én kritizáltam. Egy utolsó kérdést engedjen meg. Bárhol a hetedik kerületben, vagy bárhol, hiszen ő nem kizárólag a hetedik kerületben közlekedik, érte-e önt a személyét, vagy a Tehát szóbeli, vagy tettbeli e, sérelmezés e, volt-e a mondata miatt? Nézd, először is persze volt, <gül> meg van is, de hogy mondjam, én már ezt hozzászoktam, mert már akkor is volt, akkor én voltam, csak akkor a mellettem utcán elmenő bátor emberek assuttogták. De tetleg bátalmazták Nem, nem, nem tetleg, nem volt, ott köpködött, vagy ilyesmi, de nem rám, hanem a lábam elé, de... <gül> Tehát én még azt gondolom, hogy ezek az emberek tulajdonképpen áldozatai annak a hisztériának, amit keltődött. És azt azért, anélkül hogy neveket mondanék, kicsit érdekesnek tartom. Kik voltak azok az emberek, akik leginkább azt mondták, hogy én rasszista mondatokat mondtam, gyűlölködtem. De hát ugye ilyen részletekben már nem érdemes belemenni. menni. Um, E, azt kérdezem Öntől, hogy az Önnel folytatott beszélgetés után e, majd Györgyevics Benedekkel fog beszélgetni a Városliget ZRT vezérigazgatójával, és e, ahogy tapasztaltam, a legutóbbi közgyűlésen két e, különböző napi rendi pontban is érintett volt a Városliget, de nem e, Önmagában ez is érdekes, ugyanakkor Garai Dóra az élhető Erzsébet város civil mozgalom tagjaként, vagy vezetőjeként egy Facebook csoportban azt írta, kezd szürreális lenni ez az egész, beadok egy előterjesztés a 19-i testületire, ugye ez arra vonatkozik, hogy Tenefort közgyűrés, idézem a Városliget közparkként való megőrzése zárva címmel, és pár nap múlva ugyanazzal a címmel szerepel még egy előterjesztés a polgi neve alatt, az enyém pedig természetesen hátra van sorolva. Fogadjunk, hogy az enyém le lesz vetve, vetetve napi rendről, az ülés előtt óvoda három pont. A külön izgalom, hogy az ugyanilyen terézvárosi rend át a kerületre, ami Sopronék már elfogadtak. Ez egy valós, vagy ez egy vélt feszültség? Hát én azt gondolom, hogy ez egy vélt válasz. Egy, egy vélt, egy ürügyet kereső vádaskodás. Ugye Garai képviselő azt hogy nem gondolhatja azt, hogy csak ő az, aki egyedülközőnös témákkal gondolkodik. Nekem, mint polgármesterként alapvető feladatom, hogy a Városligettel és a városliget átépítése körüli a hetedik kerületet érintő problémákkal foglalkozzam. És én nyilvánvalóan készítek elő egy sor különböző, és készítetek elő a munkatársaimmal egy sor különböző hát javaslatot, határozati javaslatot és rendelettervezetet, amely esetenként találkozik más képviselőknek az érdeklődésével is. Hozzáteszem, hogyha. Garai képviselő asszony, hajlandó lenne például rendszeresen egyeztetni velem, és megbeszélnénk azt, hogy jelezni azt, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen témákban kíván javaslatokat tenni, akkor azokat figyelembe tudnánk venni. Sőt, a tetejébe Garai képviselő azt a tegnap ülésen nem is volt jelen, úgyhogy ezt az egészet nagyon nehezen tudom értelmezni. De végül is az ő napi rendi pontját táv tárgyalták, vagy le volt vetetve? Hát természetesen levettük, utána egyrészt nincs ott, másrészt pedig valóban úgy van, hogy az általam, illetve a hivatal által benyújtott javaslat nyomán az övé, hogy mondjam, okát vesztette. De még egyszer mondom, ha ott lett volna, akkor módja lett volna ebben a dologban megszólalni, de el se jött. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a Városligetet illeti annak a jogi-politikai eh, szimbolikus és nem szimbolikus tere szétválasztandó, mi az, amit a hetedik kerület érdemben tud tenni a szomszédos Városligettel kapcsolatban, függetle attól, hogy itt több pontban, hat pontban és aztán különböző részletezettséggel foglalkozott ezzel? Hát egy, egy szinten lehet azt is mondani, és sokan van, ezt mondják, hogy úgy sem tudunk semmit sem csinálni. De ez így nem igaz. Nyilvánvalóan e, tudunk e, politikai nyomást kifejteni, és ezt tesszük is. Plusz tudunk teljesen természetesen a fővárossal közösen ebben az ügyben fellépni, e, ugye a hetedik kerületi hogy mondjam, elvárások, azok nagyon pontosan harmonizálnak azzal, amit a főváros is ebben az ügyben, illetve a 14. kerület is ebben az ügyben elvár a kormánytól, és az építkezésnek a kitalálóitól. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon világosá kell tenni, hogy azért, mert a 7. kerület és a Városliget között ott húzódik a Ózsa attól mindaz a rombolás, ami ott a Városligetben történt az elmúlt időszakban, az érinti a kerület lakóit, különösen azok, akik ezen a ligetvárosi részen laknak, és akik például a parkba jártak, a városligeti parkba jártak ki évtizedeken keresztül pihenni, kikapcsolódni, sportolni, bármi más csinálni. Úgyhogy mi úgy tekintjük, mint hogyha a városliget az a hetedik kerületnek úgyhogy így a kiterjesztett, partja lenne, és éppen ezért minden rendelkezésük álló eszközzel azon leszünk, hogy ott értelmes változtatásokat tudjuk előkészíteni, vagy végrehajtani. De egy másik szinten még egyszer mondom, neki, amit Ön itt mondott az előbb, hogy tisztán jogilag nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Ami a ligetvédőket illeti ott azt lehet tapasztalni, és ugye ön egyszerre polgármester és egyszerre tagja a fővárosi közgyűlésnek, hogy a ligetvédők részéről független attól, hogy február 11-én volt egy egyeztetés, amit mindenki egyöntetűen örömmel fogadott, és az ott történtek jó irányba való elmozdulásként értékelték, de azval Kritizálják, szándékosan mondom, hogy kritizálják és nem vádolják a fővárosi közgyűlés ellenzéki tagozatát, tagozat idézőjelben, hogy nem megy el politikailag addig a végső határig, amit egyébként megtehetne a Városligettel kapcsolatban, és kvázi engedékeny. Ugye egy politikai Tárgyalás, sorozat vagy egy politikai egyeztetés, az mindig egy folyamat. Tehát lehet azt célul kitűzni, hogy majd valamikor elmegyünk egészen a falig, de hogy olyan fogalmazott elmegyünk egészen a legvégső határig, de ezt nem lehet veszőn az első lépések valamelyikében megtenni. Azt gondolom, hogy itt egy hosszú egyezkedésről, kötélhúzásról, erőpróbálgatásról lesz szó. Az, nekem az a benyomásom az eddigiekben, hogy az ellenzéki kerületek, a, polgár, a tőpolgármester úr és a Témje, hogy mondjam, nagyon okosan és konzekvensen építi fel ezt a tárgyalási stratégiát. És bizony egyszer elkövetkezhet majd az a pillanat is, amikor valamiféle Rubikont, határt, nem tudom, mit át kell lépni, vagy el kell menni a falin, ahogy az előbb szólt, vagy előfogalmazott, de azt nem lehet várni, hogy az összön tárgyalások elején történnek. Az engedékenységhez, ha megengedim a kérdékenységhez, no mert ugye azt lehet azt mondani, hogy engedékenység van, de a másik, amit lehet mondani, és én sokkal szívesebben ezt mondanám, hogy kompromisszumot kell keresni. Ugye én ezt ezerszer elmondtam, most elmondom szabad még egyszer, hogy itt hogy Brüsszelben és az Európai Parlamentben azt tanultam meg, hogy a legeslegfontosabb dolog az az, hogy a különböző politikai véleményt képviselő pártok, frakciók és egyebek közös kompromisszumokat találjanak. Ma senki nincs ebben a városban, abban a helyzetben, hogy a másik, mink a torkán egyszerűen lenyomjon valamit, ha szabad így fogalmaznom, hanem sokkal inkább mindenkinek megegyezéseket és kompromisszumokat kell keresni. Én ezt a részét hangsúlyoznám a dolognak, nem pedig azt, hogy Oké, okay, akkor, akkor, akkor még egy tudom, visszatérve és egy köztes kérdés, és utána jön a költségvetés. Azt kérdezem Öntől, hogy abban a szférában, ahol Ön van, és amelynek a játékszabályait, ahogy az idővel előre haladok, egyre jobban értem függet attól, hogy nem akceptálom abban ön egy nem kívánatos személet, vagy attól, amit mondott, attól a politikai ellenfelei önnel ugyanúgy szóba állnak, mint ahogy ezt megelőzően szóba álltak, vagy ha nem állnak szóba, az nincs összefüggésben azzal, ami a hírében elhangzott. Ez az eddig Hát hogy mondjam, ezt tudva arra ne meg senkit. A kor kormánypárt ez is sem kereste annak a lehetőségét, hogy velem akármiről beszéljen. Ezt én megszoktam, elfogadtam, tudomásul vettem. nincs olyan érzésem, hogy azóta még kevésbé... Jó, csak ugye de... a kompromisszum kapcsán ez azért jött elő, mert kompromisszum csak úgy tudja ételni, hogyha az ember valakivel köt kompromisszumot magával is köthet, de most nem erről beszélgettünk. Igen, én csak azt tudom mondani, hogy a... a az önkormányzaton belül működő Fidesz frakcióval nem lett rosszabb ettől a ha erre kérdez rá, ővel is továbbra is beszélő viszonyban vagyok. Elfogadom, hogy ők ezt egészen másként látják, de azon kívül nekem nem sok kapcsolatom volt. Egyetlen dolgot tudok még említeni, hogy valamikor a, talán vasárnap volt egy magyar izraeli rendezvény, ahol ott volt a, a, a, a miniszterelnökségnek képviselő egyik helyettes államcitkár is, egy rossz szó nem hangzott el Közösen léptünk föl, nem látom azt, hogy ez különösebb érdeklődést látszana ki, szerintem mindenki érti és tudja pontosan ott is, hogy ez nem akkora jelentőségű ügy, mint amit a CÖF és más ilyen nagyon fontos szervezetek ebből produkálnak. Én nem tudtam, de ez az én tudatlanságom, hogy ön a Fővárosi Közgyűlés színházakért felelős bizottságának az elnöke, és mint ilyen G. Németh tel együtt egy közleményt tett közzé, aminek egyetlen egy szempontból van jelentőség, hogy közeledik az a március elsőjei határidő, ami választóvonal színházak esetében elsősorban, de nem kizárólag, a színház igazgatók ö, kinevezése kapcsán ö, már amennyiben az ö, annak függvényében, hogy hogyan alakul a finanszírozás, kinek a jogköre. Végül is ö, március 1 tehát ö, február végén, ha jól tudom, ö, akkor is születik már döntés ö, színházi intézmények vezetőjéről. Avasson már engem be, hogy a mostani jogszabály változás után... Ö, az a bizottság, amelynek ön az elnöke, milyen kompetenciával bír? És itt levittem a hangsúlyt. A, ugye először összes a bizottságnak az a neve, hogy Humán Erőforrások Bizottsága, és ide tartoznak a színházak is. Rendben hát, én igen, a DK-t olvastam, tehát a DK-nál van igen, itt feltűntetve. Igen, így azért mondom, hogy ez a, ez a hivatalos neve És Csak azt mondja meg, hogy a pártjának. Hát majd beszélek mőlük. Ami ennél lényegesebb az az, hogy e, ugye azért emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy a színházak körüli idézőjelbetett háború, az megint egy olyan dolog, amit az a kormány robbantott ki. E, volt egy normális menetrend, volt egy, azt mondanom, egy konszenzus a tekintetben, hogy hogyan működnek a színházak. E, ezt a kormány egyik napról a másikra fölrúgta. Most ugye, hogy létrehozták a, a tegnap vagy tegnap előtt olvastam ezt a Nemzeti Kulturális Tanácsot, Igen. akkor itt lehet lassan érteni, hogy milyen mögött a politikai szándék és egyebek. Na most ezt csak azért mondom, mert itt nem szakmai ügyről, hanem egészen nyilvánvaló politikai, hogy mondjam, eseményekről, történésekről van szó. A kormány az eddigiektől sokkal erősebben és határozottabban át akarja venni a színházak fölött is az ellenőrzést és az irányítást. Visszatérve az eredeti kérdésére, ennek a bizottságnak van véleményezési joga, de más nincs. Ö, ö, Jó, irávaló. ugyanakkor a közlemény azt a mondatot mondja, hogy a tárgyalásokon a kormány olyan megállapodást kíván áterőltetni, amely több budapesti színház működtetésének részleges vagy teljes átadását jelenteni az Orbán kormánynak. Magyarul, hogy ön olyan tárgyalásokat folytat, amelyről ezt a, ez a mondat született erről, úhaj, te bármit ennél konkrétabban Aha. mondani, vagy még nem jött el az ideje. De egyrészt nem jött el az ideje, másrészt pedig nagyon világosra szeretném tenni, hogy a, a politikai, a magasabb szintű politikai tárgyalásokért azért a főpolgármester helyettes asszony a felelős, tehát Jénémet Erzsébet viszi ezeket a tárgyalásokat, én, mint bizottsági elnök, Folyamatosan konzultálok vele, tehetek javaslatokat, a bizottság is fogja ezeket az ügyeket tárgyalni, de még egyszer mondom, nem kellene senkire sem azt gondolnia, hogy itt szakpolitikai ügyekről van szó. Ez szimplán a politikai nyomásgyakorlásnak és a politikai ellenőrzésre kísérlet, amit még egyszer mondom, nem csak a színházak, hanem az egész. Oké, de de a, a, múlt héten áll. beszélgettem utoljára Balázsal, azt mondta, hogy permanensen, folyamatosan folynak ezek a tárgyalások. Amikor a közgyűlés tárgyalni fogja ezt, Adira ki kell, hogy alakuljon a közös álláspont? Én azt gondolom, hogy igen, és erre utaltam az előbb, hogy erről most nem akarok beszélni, de nekem van egy nagyon határozott álláspontom ebben a dologban, amit én következetesen képviselek, amit én következetesen továbbítok, és a polgármester helyettes asszony felé, de azt gondolom, hogy ezekről a folyamatban lévő tárgyalásokról nem hirdomos a rádióban. Elnézést, önök adták ki ezt a közlemét, ha nem adták volna ki a közlemét, nem kérdezhettem volna. Igen, de az nem baj, hogy megkérdezik, csak mondom, én megválaszolok rá hogy az a közlemény nem a tárgyalásokról szól, hanem egy elvi, a demokratikus koalíció elvi álláspontját tükrözi a színházakkal kapcsolatban. Jó, hát most még egyszer nem mondom el azt a mondatot, ami a tárgyalásokra vonatkozik. Lehet, hogy nem én fogalmazta, Ami a költségvetést illeti abban, ugye a dolognak az volt a jelentősége, hogy új szempontok jelentek meg, lakásfelújítások, résztvevételi költségvetés, ugye erről a DP korában nem is hallott, önkormányzati cégek, társasházi felújítások, támogatások, környezetvédelmi, klímafeladatok, egészségügy, szociális ügyek, buli negyed, közbiztonság, közterület intézkedések, végül civil közösségek, kezdeményezések, támogatása, majd ön eldönti, hogy a jövő héten ennek a beszélgetésnek a második felében imáron kizárólag csak a költségvetés kapcsolatban, vállal egy újabb beszélgetés, de ez a 8 pontból most 7 óra 54 perc van, azt kérem öntől, hogy azt válassza, ami önnek a legfontosabb, és akkor beszélgessünk arról. Hát nekem egyértelműen a, a vagyon és a lakásfelújítások kérdése a legfontosabb, ez abszolút kiemelt Azt hogy kell a érteni, a jelen pillanatban egy darab üres lakás sincs? Uh, ne, nem, az, ne, ez nem így jó, hogy egy darab üres lakás sincs, egy darab lakható önkormányzati tulajdonú lakás. Pontatlan lakás pontatlan így, Ezt úgy kell értelmezni, hogy a kerületben van közel 500, pontosan talán 466 különböző méretű és állapotú önkormányzati tulajdonú lakás. Tehát Ezek szint lakhatatlan állapotban? Ezek lakhatatlan állapotban vannak, ezek között van 200 olyan, amelyek semmiféle komfort sincs, tehát a WC, és ezeknek a felújítása abszolút prioritás, már csak azért is, mert ugyanakkor. Ezekben nem is, is laknak ezek szint. szerint? Ezekben nem lakik. Ha, korábban, semmi. amikor laktak, akkor úgy laktak benne, hogy közben lakhatatlannak volt minősítve, vagy mit nevezünk lakhatatlannak, ez egy jogi fogalom, vagy ez egy milyen fogalom? Nem, a, ez egyáltalán nem jogi fogalom, ez egyszerűen, az a kérdése mondjuk, hogy nincsenek normális nyílászáró. Ki hogy ez jön? arra a hogy a XXI. században nem lenne illendő, hogy önkormányzati lakásban, ilyen állapotban legyen bérlő. Hát attól hogy a 19. században sem, tehát ahol nincs padló, eh, ahol nincsen vízóra, eh, ahol nincsen vízcsap, ahol a falon folyik ezek, a víz. Ezek gondolom, hogy állandósult állapotok, nem pedig olyan, ami menet közben állt be. Nem, hát ez, ugye ez a közülbelül 500 van. lakás, ez hány helyszínt jelent? Rengeteget? Hát ez, ez sok különböző helyszínt jelent, igen. Sok olyan ö, önkormányzati lakás van, két, három, négy önkormányzati lakás egy társasházban, de vannak is. Hát, vegyük ezeket társasházakat. a társasházakat, ezekben a társasházakban ezek szerint a többi lakás ennél különbállapotban állapotban van, csak az önkormányzati lakások vannak ilyen áldatlan állapotban? Hát az önkormányzati áll lakások áldatlan állapotban vannak de nagyon sok társasházi lakás is nagyon rossz állapotban van, mert sok olyan ember él sajnos a kerületben, akinek egyszer nincs anyagi eszköze és lehetősége arra, hogy a társasházi lakását, amit egyszer valamikor megvett, talán éppen 15-20 vagy 30 évvel ezelőtt, azt rendszeresen felújítsa, és ezek a lakások rendkívül lerobb. Abban segítse, mi alapján választották ki azt a száz lakást, amit felújítanak? száz lakást annak az alapján választottuk ki, vagy választjuk ki folyamatosan, hogy az első csomag készült el 25 Igen. lakásra volhatkozva, amit most rögtön megjöttünk csinálni, eh, hogy az anyagi lehetőségén, tehát egy ilyen 1,5 milliárd forintot terveztünk be ennek a száz lakásnak a felújítására, ebben vannak mondjuk kisméretű lakások, ami azt jelenti, hogy méretű, nagyjából 10 millió forint lakásonként, tudom, hogy eltérő, de nagyjából. Igen. Igen, durván, durván így van, de ugyanakkor látni kell, hogy ezek között lesz olyan lakás, amit 5-6 millióból is meg tudjuk. Nyilvánvaló. És, és ezeket fogjuk, tehát azokat fogjuk előrevenni, venni, amelyeket a leggyorsabban lehet szolújítani azért, hogy elkezdhessük azt, hogy azok az emberek, akik évek óta várnak lakásokra, a pályázaton keresztül... Körülbelül, sejtem, hogy nem tudja pontosan, de körülbelül hány igényről Hát élő rengetegben, ezt én meg nem tudom, nem tudom mondani. Évek óta... van valamilyen tájának. rangsor, vagy van valami sorrend, vagy, vagy, vagy csak a kérelmezők vannak? Hát a kérelmezők vannak. Én most nem szeresen beszélek a korábbi évek gyakorlatáról. Rendben van a otványos, Az nem. Mi azt fogjuk csinálni, hogy most márciustól, tehát életbe lép az új költségvetés. Mikor állnak neki? Novemberi folyamat, rögtön válaszolok, novemberi folyamatosan a lakáspályáztatás, ebben nyilvánvalóan különösen rossz helyzetben lévő családok. De akkor ez 20 elvizetés. lakásra fog vonatkozni, a pályázat, vagy ennél többről? Nem, nem, lehet pályázni a 100 lakásra, csak lesz olyan lakás, amiben mondjuk lehet, hogy már a nyáron be lehet költözni, és lesz olyan lakás, amiben majd szeptemberben vagy októberbe lehet beköltözni értelemszerűen. Amit ön kérdezett, hogy mikor kezdjük, ahogy mondtam, március 1 életbe a költségvetés, és a kollégája. Már előkészítették ezeket a munkálatokat, közbeszerzést írunk ki, és én reményem szerint már megkezdődnek a javítási munkák. Ugye a közbeszerzésnek annyiban van jelentősége, hogy lesz-e majd olyan jelentkező, aki azon a pénzen, amit ön észszerűnek, pontosabban az önkormányzat észszerűnek tart, elvállalja, vagy elszállhat-e úgy a költségvetés, hogy a száz lakásból pillanatok alatt 70-80, vagy ki tudja hány marad, mert hogy azok, akik jelentkeznek, nem azon az összegen óhajtanak felújítani, mint ahogy ők azt elképzelték? Nem. Én azt gondolom, hogy amikor mi ezt az 1,5 milliárdot betettük a költségvetésbe, akkor ezt nagyon gondosan megterveztük. Nyilvánvalóan van egy nagyon világos gazdasági előszámítás, műszaki felmérés, tehát ez egy reális összeg, ebből meg lehet csinálni száz lakást. De ha ne agy Isten, az a helyzet állna elő, hogy tovább nő Magyarországon az infláció, tovább drágulnak az árak, akkor nyilván egy bizonyos költségvetési módosítással ezen a helyzeten lehet változtatni. Én a száz lakáshoz ebben az évben ragaszkodom. A második helyen alapvetően miért a kémény felújítások szerepelnek? Hát azért, mert ez egy dámai dolog. Van egy sor ház a kerületben amit azért, mert nincsenek a kémények felújítva, megfelelő módon bérelve, az illeték egy szolgáltatók egyszerűen kizárták a fűtésből, a gázszolgáltatásból. Rendileg hány lakásról szó? Hát, ez közel lakásról lehet szó, de az is lehet, hogy többről. E, ugye, akkor, akkor, mert ez már korábban is megtörtént, csak a korábbi önkormányzat nagyon innovatív módon, mondom ironikusan, ilyenkor semmi más nem tett, mint oda küldött egy olajradiátort, hogy majd azt hűti nektek a laktást, amiből azt következik, hogy az illetők áramszámlája mindjárt megugrott a duplájára. Mi nem ezt az utat követjük, hanem hozzálátunk ahhoz, Holnap után hozzálátunk ahhoz, hogy azokat a kéményeket rendben hozzák, és az itt élő emberek visszakapják a normális fűtésüket. Végül ebben a sorban megegyezhetünk, hogy a jövő héten folytathatjuk a költségvetést? Természetesen, természetesen. Akkor a részvételi költségvetésről mondja néhány mondatot, különös tekintettel arra, hogy ennek a műfaja szerintem 2020 előtt nem is volt ismert a népkörében, de lehetséges, hogy csak én tartozom azok közé, akik nem tudták, hogy ez van. Nem, hát ezt én is azt gondolom, hogy ez egy új kezdeményezés, azért tártuk bele tudatosan. Ugye ennek az az előzménye, hogy a korábbi önkormányzat, elnézést <gül> kérek, a korábbi önkormányzat, hát különböző ilyen fenyőfasztás, sonkaosztás, meg nem tudom milyen módon, hát különböző ilyen osztogatásokat végzett, ami volt, akinek jó jött volt, akinek kevésbé volt, akinek egyáltalán nem. Egy biztos, hogy ezek az intézkedések nem a kerület fejlesztését szolgálták. Na most mi azt gondoljuk, hogy ez a 106 millió forinti összeg, erről döntsön a lakosság, hogy milyen célokra szeretné fordítani. Tehát például parkosításra, tehát például útépítésre, tehát például további lakásoknak a rendbehozatálára, nem tudom én esetleg az oktatás támogatására. Tehát mi fogunk szervezni a lakossággal négy-öt, mármint a kerületen belül négy-öt vagy akár hat ilyen konzultációs lehetőséget, ahol megnézzük azt, hogy a lakók, az itt élő emberek mit szeretnének, és ezt a pénzt kizárólag arra fogjuk költeni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten akkor folytatjuk. Köszönöm szépen. Hogy Én is nagyon szépen a köszönöm, a viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallották, a hetedik kerület polgármesterét, annak a hetedik kerületnek a polgármesterét, amely hetedik kerület ezt a beszélgetést is támogatta. abban Györgyevics Benedek a Város Liget ZRT vezérigazgatója beszélgetést a Város ZRT támogatja. Hány kerület övezi, ez most nem egy kvízkérdés, hány kerület övezi a városligetet? Tulajdonképpen négy. 6., 7., 14., és a, ugye hát a 13. kerület idő. végül is a, a, az állatkert túloldalán, ugye a Vágány utcától kezdve, már 13. kerület. Diplomáciai idézőjelben kapcsolatokat, mely kerületekkel, hogyan tartasz fönt ezt? Elsősorban azért kérdezem, mert hogy a 6.-7. kerület immáron közgyűlése által közzétett, Hát, hogy ez állásfoglalás, a műfaja nem állásfoglalás, de ez egy memorandum, ez sem jó kifejezés. Most idézhetném magát a, a, a, a formát, ahogy születik. Határozati javaslat ez a megfelelő kifejezés, ami a Városligetben történtekhez való kerületi viszonyulást jelent. Ugye én neked némileg egy ilyen kihelyezett tagozatod vagyok, akarva, akaratlan, hiszen szerintem az egy hihetetlenül üdvözítő dolog, hogy miközben én beszélgetéseket folytathatok veled, két olyan önkormányzattal is kapcsolatban állok, amelyek övezik a Városligetet is, amelyek egyébként a gondolataikat rendszeresen megfogalmazzák, és hogyha ezek még nem is történtek úgy, hogy egyszerre voltatok jelen adásban, de most például Niedermüller Péterrel relatíve hosszan beszélgettem arról, azokról a határozati javaslatokról, amelyeket elfogadott, illetve egyet elfogadott a tenapi közgyűlés a Városligettel kapcsolatban. Igen, az eredeti kérdésedre visszatérve, ugye a kerületekkel állunk kapcsolatba, ha a kérdést úgy tesszük föl, hogy az újonnan megválasztott kerületi vezetéssel én személy szerint találkoztam mert már, akkor ez nem minden kerületnél áll fönt, de alapvetően a 6., 7., és 14. és 13. kerülettel is van, valamilyen kapcsolatunk, ez egyébként kevésbé diplomáciai, mint inkább technikai jellegű, ugye ezért a 14. kerület... Jó, a közül... diplomáciai nem volt, hogy jó szó, csak azt is használtam. használtam. Nem, de ez fontos, mert ugye szerintem az, a, az az érdekes kérdés, hogy néha úgy beszélgetünk-e a liget ügyéről ezekkel a kerületekkel, vagy mondjuk elmegyek, vagy elmegyünk, amit például tettem a 6. vagy 7. kerületben közmeghallgatásokra, ami azért... Egy meghatározó, de inkább talán azt mondhatom, hogy megrázó élménye volt az életemnek, amikor, amikor egy, egy, két évvel ezelőtt részt vehettem ezeken. De ugye vannak egészen konkrét jogi kapcsolódási pontok. A hatodik és hetedik kerülettel egyébként kevesebb, hiszen ezek szomszédos kerületek, ezek közjogi értelemben a ligethez nem tartoznak, de mondjuk pont a Dózsa-György úti kapcsán nyilván van egy érintettségük is, főleg úgy, hogy a Városliget építési szabályzata Tartalmaz egy olyan passzust, hogy itt a kerület lakóinak a kedvezményes parkolását biztosítani szükséges. Nyilván ennek a részleteiről meg kell állapodni. Itt az előző önkormányzati vezetéssel volt egy irányvonal, ami kiegecesedett. Ezeket itt napokon, heteken belül a mostani önkormányzati vezetéssel folytatni kell, és ki kell alakítani egy olyan álláspontot, ami a 6. és 7. kerületi lakók számára a legmegfelelőbb. Ebben egyébként nekünk Városliget Zrt-ként azon kívül, hogy a 800 fős mélyi garázsból 200 főnél kedvezménnyel, vagy az ott helyzetben akár a, a főidőn kívül ingyenességet tudunk biztosítani, ezen kívül különösebb teendőnk nincsen. Szeretnénk olyan megoldást választani, ami a kerület számára a legkedvezőbb. A 14. kerület az ilyen szempontból más, hiszen közjogi értelemben a liget a 14. kerületnek a része, függetlenül attól, hogy a vonatkozó, határozatok, a tulajdójogi szerkezete és minden egyéb. Azért ezt eltávolítja a 14. kerülettől, de ettől függetlenül azért <kül> ott vannak. Hivatalos kapcsolataink is, például városképi kapcsolatok, amik megjelennek, és a 13. kerülettel pedig elég intenzív, hiszen a az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ az egy az egyben a 13. kerületben van, és ott például ugye most éppen aktuális a kapcsolat, hiszen ott létrehozunk egy új közparkot, ami tulajdonképpen létre is jött, az úgynevezett Bókai Kertet amit most tavasszal a nagy közönségnek is szeretnénk végre birtokba adni, eh, tekintve, hogy ez egy 13. kerületi közterületté válik, ezért innentől kezdve az önkormányzattal aktív a kapcsolat. A kérdésed második jö. felére, hogy amikor politikai eh, nyilatkozatokat tesz egy önkormányzat, aminek egyébként jogi értelemben nincs relevanciája a liget tekintetében, Azért az az határeset, határ mert ugye ezek a politikai megnyilvánulások azért nem egyszer arra szólítják fel a fővárosi közgyűlést, hogy próbáljon odahatni, hogy annak jogi relevanciája is lehessen. Én ezt Értem, e, ugye itt a főváros kapcsán ezt szerintem az elmúlt műsorokban sokszor kiveséztük. Igen, ebben a teljes igazad van, de nem volt szó arról az aspektusról, hogy a fővárosi közgyűlés hogy éli azt meg, hogy közben az egyes tagköztársaságai idézőjelben, tehát az egyes önkormányzatok más politikára próbálják őt késztetni, mint amilyen politikát ő önmagától, nem függetlenül persze a de mégis bizonyos szempontból függetlenül folytatna. Én azt látom, hogy október 13-a óta még nem telt el olyan hosszú idő, és ahogy érzékelem, mind a kerületek, ahol megváltozott a kerületi vezetés, mint pedig a, a főváros, ahol ugye megváltozott a vezetés, egyelőre még a politikai szándékokat nyilvánítja ki, politikai deklarációkat tesz, gyakorlatilag egyfajta kommunikációt folytat. Én kíváncsian várom, hogy amikor, eljön annak az ideje, hogy ténylegesen cselekedni kell, vagy jogi kötőerővel bíró nyilatkozatokat kell tenni, bele kell állni valamibe, forrást kell allokálni valamihez, üzemeltetni kell, valamit működtetni kell, akkor milyen kerületi és fővárosi vezetéssel találkozunk. Egyelőre még nem itt tartunk, én magánemberként egyébként azt gondolom, hogy ez valahol természetes is, Jól ez Az a kérdés, hogy te, mint vezérigazgató, pontosan tudod-e ebben a folyamatban, hogy mi a feladatod, mi a dolgod, hogy egyáltalán van-e feladatod, egyáltalán van-e dolgod, vagy pedig nincs más dolgod jelen pillanatban, mint figyelni, számon tartani ezeket, de hogy ez egyben cselekvést is jelentsen, azt neked kell tudni eldönteni. Én egyre jobban tanulom azt, egyébként mások segítségével, tehát ebben mások nagyon jelentős hatása van, hogy az ember tényleg el tudja azt dönteni, hogy neki mire kell reagálnia, mire nem, miközben egyébként őt érinti, ezzel együtt felmerülhet annak a lehetősége, hogy az ember nem mindenre reagál, ami őt érinti, függetlenül, hogy én például alapvetően erre érzek késztetést. Tehát kifejezetten nehezemre esik nem reagálni valamire, ami egyébként engem érint, miközben a környezetem azt sugallja, különböző interpretációkkal, hogy erre miért nincs szükség, vagy miért lehet várni vele. Teljesen egyetértek veled, át is érzem, abszolút így látom én is ezt a kérdést, ugyanebben a cipőben járunk, <kül> ezt tudom mondani. Tehát nyilván kristálytiszta, hogy a Városliget ZRT-nek és a Városliget ZRT vezérigazgatójaként nekem mi a feladatom, Nekem mondjuk hatodik vagy hetedik kerületi deklarációkkal és politikai nyilatkozatokkal egyáltalán nem kell és nem is szabad foglalkoznom, hiszen ennek mondom még egyszer, semmilyen jogi kötőereje vagy relevanciája nincs a projekt tekintetében a napi munkánkra, ez semmilyen behatást nem jelent, ettől a mi szerződéses kötelmeink ugyanúgy fönt nekünk ugyanúgy teljesítésigazolásokat kell kiállítani nekünk hogy rétegrendekre kell figyelemmel lenni nekünk, ugyanúgy a parkot kell üzemeltetni, nekem ugyanúgy azzal kell foglalkoznom, hogyha a játszótéren elromlik egy játék, az meg legyen javítva. Tehát ez a valóság. Ez az, amivel a hétköznapokban nekünk város de Azt kérdezem tőled, tőled hogy, hogy az, elfogad, az elfogadott határozat most a hetedik keretben a hatodik pontja első bekezdésében, azt mondja, a városligeti építkezések miatt esetlegesen károsodó Erzsébet városi társasházaknak ingyenes jogi tanácsadás, tájékoztatást nyújt. Ugye, ki ezt elolvassa, az azt feltételezi, hogy ilyenfajta károsodás nem biztos, hogy van. De lehet. Te tudsz arról, hogy anélkül, hogy ilyen tájkoztatás, vagy segítséget adna az Erzsébetvárosi önkormányzata a saját lakóinak, hogy nektek, mármint a Városliget Zrt-nek a tudtával most éppen hány olyan hetedik kerületi panasz van, ahol a hetedik kerületi lakos az ő panaszát összefüggésbe hozza a Városligeti Project hétköznapjaival? Én nem tudok róla, hogy lenne ilyen típusú panasz, ugye két panaszt szoktál te itt a rádióban. Szóval nem, mondjam, most nem, nem rólam van szó, hanem arról. Nem, nem, nem, csak hogy ez a tudásunk. Tehát az a helyzet, hogy itt Nyilván a Városliget ZRT-nek van... De az azt ugye jól tudom, hogy nektek van egy olyan irodátok, amely egyébként fogadná azokat a panaszokat, amely, ha lennének, amelyek ezzel kapcsolatosak, hiszen nektek kutyaköteleséget... szolgálati szolgálati elérhetőségünk, erre egyébként érkeznek is rendszeresen kérések, kérdések, ezek jellemzően egyébként a liget fejlesztésével kapcsolatos kérdések. Meddig lesz lezárva ez a rész, mikor adják át azt a részt, ilyen típusú résztevételem rendszeresen, rendszeresen érkeznek. Ugye pont itt a te műsorodba tárgyaltuk egyszer egy ellapadt kútnak a történetét. meg is ígértem, kimentek a kollégáim, és aztán bedugták az áramba azt a szivattyút, ami valamilyen utómódon onnan kijött, és hál' Istennek kiderült, hogy nem a hidro hidrogeológiai viszonyok változtak meg, hanem egyszerűen újra kellett indítani a szivattyút. De ettől függetlenül nyilván e a szakmai részére van egy határozott válaszom, azt tudom mondani, hogy 80 kötőjel 100 méteres távolságra vannak ezek az épületek, és ezek a fejlesztések egyébként a 6. és 7. kerülettől, itt gyakorlatilag fizikailag lehetetlen, hogy itt érdemi behatása legyen azokra az épületekre. Mondjuk az ANG székház építése, vagy bármilyen irodaház megépítése az szignifikánsan invazívabban hatott a kerületre, de egy foghíteleknek a beépítése is sokkal intenzív hatást gyakorol, mint egy attól kétszer-háromsávas közút által is elválasztott távolság, tehát ilyen típusú behatás nincsen. Ugyanakkor teljesen értem, hogy van egy, egy mentális hatása. Nyilván azok, akik azokban a házakban laknak, akik a legközelebb van a ligethez, ők adott helyzetben ilyetten nézik, amikor 14 darab torony de ez is ennél színesebb kék, mert vannak akik ennél sokkal szívesebben nézik, és azt számolgatják a lelki szemeik előtt, hogy a 14 darab által létrehozott közintézmények és a megújuló park az egészen pontosan milyen érték növekedést fog eredményezni az ő ingatlanjaik tekintetében. Azt kérdezem tőled, hogy... És akkor úgy kérdezek, hogy talán mindig kérdezni kéne itt is és máshol is, hogy... Az UMR nak a jelenlegi státusza mit tesz lehetővé és mit nem tesz lehetővé a Néprajzi Múzeum költözését tekintve, a kérdés ugye azzal van összefüggésben, hogy vajon milyen mértékben kell igénybe venni egy harmadik helyet, mert hogy határidőre ki kell költöztetni a Néprajzi Múzeumot. A Kossuth-Lajos térről ugyanakkor a Szabolcs intézmény még már nem alkalmas arra, hogy azt teljes terjedelmében fogadja, miközben elvileg vagy elméletileg ez lett volna a megoldás, és ennek következtében, egy harmadik helyet, egy külső raktárat kell igénybe venni e, a Népraizi Múzeumból elszállított tárgyaknak. Értem a kérdést, és... Meg gondolom, az hogy olvastad a... az írást is, amit itt most nagyon Termé... bonyolultan körülírtam. Természetesen, természetesen olvastam, hiszen a projekt egyik régi barátja és tisztelője, a szerző, aki különböző újságokban megnyilvánul ebben az ügyben, érdemes tisztába tenni az ügyet, ugye. A Néprajzi Múzeum főépülete az a Kossuth téren található igazságügyi palota. Igen. Ebben az épületben háromféle funkció található. Kiállítótér, ahol a Néprajzi Múzeum gyűjteményének körülbelül 2%-át mutatják be állandó és időszaki kiállításokon. Irodák, illetve terek találhatóak itt a főépületben. A Néprajzi Múzeum gyűjteményének nagyobb része az külső raktárakban, Török Bálinton és a Jászberényi úton található külső raktárakban van. A Néprajzi Múzeum esetében kettő darab költözésről beszélgetünk. Az egyik, amikor ezekben a külső raktárakban, már most is és évtizedek óta külső raktárakban lévő műtárgyak beköltöznek az OMRRK-ba, a másik, amikor a főépület átköltözik az újonnan létrejövő Néprajzi főépületében. Ugye azt sejthetjük, hogy a, a jelenleg meglévő külső raktárakból, a restaurálási és raktározási központba történő költözés esetén semmilyen időszaki raktározásról nem beszélhetünk, Igen. hiszen majd akkor jön török bárintoló a műtárgy, amikor az OMR alkalmassá válik a beköltözésre. Ez egyébként júniustól kezdve folyamatosan meg fog tudni történni, amikor érkezhetnek a műtárgyak. Ugye ebben a másodpercben az épület már egy jó ideje készen van, pont a raktár az instalálása az, ami az elmúlt időszakban zajlott. Ez egy nagyon-nagyon komoly 350 ezer darab műtárgy befogadására alkalmas raktár technológia. Ez már az intézményekkel közösen történik. A másik a főépületnek a kiköltözése. A Steindl-Imre program keretén belül tervben van, a Néprajzi Múzeum főépületének funkcióváltása, az igazságügyi palottának az ö, bíróság számára történő visszaadása. A jelenleg hatályban lévő kormányhatározat alapján 2020 év végén indul meg a Néprajzi Múzeum főépületének a, a felújítása. A Liget-Budapest projekt eredeti tervei alapján a Néprajzi Múzeum új épületre a felvonulási téren 2021. december 31-ére készül el. Eredetileg a Kossuth rögtön az összes műtárgy be tudott volna költözni a főépületbe. Tekintettel arra, hogy egy tőlünk független harmadik fél a Kossuth tér felújításáért felelős program és az erre vonatkozó kormány ö, döntés Konstituált egy olyan helyzetet, hogy a Néprajzi Múzeum főépületének hamarabb kell kiköltöznie, ezért fölmerült az időszaki raktárnak a lehetősége. Azonban új és jó hír, hogy folyamatosan keresték a szakemberek a megoldást ebben az ügyben, hiszen a műtárgyakat kétszer költöztetni az mindenképpen műtárgyvédelmi szempontok szerint is nehezebb, és költséget is Igen. okoz, ráadásul időszaki raktárt kellene bérelni, és pont a tegnapi napon vehettem részt egy olyan egyeztetésen, ahol úgy tűnik, hogy sikerül minden félnek a szempontját figyelembe venni, és hogyha minden jól megy, persze majd akkor mondhatok ebben biztosat, hogyha látok ilyen kormányhatározatot megjelenni, de sikerül a határidőket összehozni, és nagy valószínűség szerint a Kossuth-téri főépületből az eredeti terveknek megfelelően, egyenesen a, az új Néprajzi Múzeum főépületébe költözni. Úgyhogy szerintem. Érdemes, De ez minek a függvénye? Hát most már az egyeztetések lezajlottak, most már csak egy kormányhatározatot kell módosítani, mert most a Steinl Imre program harmadik üteméről szóló hatályban lévő kormányhatározat az egy 2020. december 31. időpont. És ebben milyen változás állhat be? Hogyha ezt a dátumot átjavítják 21. december 31-ére, ez ugye egészen pontosan... Ahol egy egyébként állható. eredetileg volt... A, a, amivel mi eredetileg számoltunk, nem, eredetileg nem volt ilyen. De amivel ti számoltatok, igen? De mi ezzel számoltunk, akkor innentől kezdve nem kell időszaki raktárat bérelni ezeknek a műtárgyaknak, és nem kell kétszer megmozgatni. Ami, jelent, ami viszont azt jelenti, hogy a kúria később költözne oda. Ami azt jelenti, hogy a kúria később költözne oda, így van. Ez most hadititok volt, vagy nem? Hát abból adod, hogy elmondtad, már nem lehet hadititok, mert gondolom, hogy nem vagy pszichotian anyagok Ezek befolyása alatt. Ezek, ezek, ezek a beszélgetések zajlanak, tehát nyilván mindenki keresi, keresi a megoldást, ö, a, annak a függvénye, hogyha, hogyha erről a kormányhatározat is születik, itt még azért egy-két vizsgálatot el kell végezni, nyilván ütemezéseket meg kell nézni, de alapvetően ez a, ez a cél. Jelen pillanatban van-e olyan költözés, amiről Szalai Anna beszámol, és ami egyébként duplikációt fog eredményezni, mert ő olyan köztes raktárat vesz igénybe, amelyre egyébként, ha az időpontváltozás bekövetkezik, nem lesz már igény. Nincs valójában az a népszava vagy a népszava újságírójának és a város ZRT-nek a kommunikációs viszonyán múlik, hogy ezt ti egymás között nem tudjátok úgy megbeszélni, hogy nekem erre ne kelljen kényszerűen rákérdeznem? Hogy ezt Mondom a projekt régi tisztelőjéről, régi tisztelőjéről van szó, akinek a tisztellátását a tények nem szokták megzavarni, időközönként talál magának médiumot, ahol a vért vagy valós gondolatait ki tudja fejteni. Én ezt elmondtam itt ebben a műsorban is, hogy ez mindenkinek szíve joga, szerintem Én úgy tudom, hogy most viszonylag tartós munkahelyet lehet ő a Én ennek kifejezetten örülök, abszolút szurkolok azért, hogy mindenkinek minél tartósabb munkahelye legyen. De nem tudtad, tehát tényleg én most nem tudom kommentálni ezt. Tudomásra veszem el, csak sajnálom. Ír, időközönként ír egy vitriolos hangvételű cikket a, a, a Liget projekttel kapcsolatban, ahol nekem az a tapasztalatom, hogy a, a, a tényeket nem mindig veszi ö, figyelembe, de ettől függetlenül én szerintem mindenkinek a dolgát kell végezni, hogyha ő a saját dolgát egyfajta politikai hangulat értelmezi, akkor, akkor neki ezt a munkát kell elvégeznie, nekem meg azt a munkát kell elvégeznem, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján végrehajtsam azokat a szaradatokat, amik a Liget Budapest projekthez tartoznak. Ehhez költöztetés, költöztetés, a raktárbérlés, raktárbérlés, a logisztika, a logisztikai feladat mindenki a saját feladat. Jó, Én a magam részéről szerintem kellő komolysággal veszem tudomásul, hogy sokszor vagyok kiváltságos helyzetben, amikor polgármesterekkel, a Városliget ZRT vezetőjével, Lázár Jánossal, Navracsis Tiborral beszélgetek, és ilyenkor megpróbálok, még egyszer hangsúlyozom, megpróbálok annak megfelelni, hogy olyan kérdéseket is feltegyek, amely nem feltétlen az én kérdésem, de azt érzékelem, hogyha másnak rendelkezésére áll ezek a személyek, akkor ők ezeket a kérdéseket tennék fel, mert ezek egyébként releváns kérdések szerintem is, független attól, hogy én nem ezeket tartom a legfontosabbnak. Valójában olyan beszélgetéseken, mint a velet folytatott beszélgetések, de ilyen volt ezt megelőzően a Niedermüller Péterrel folytatott beszélgetés is, én úhatatlan számolok azokkal a kérdésekkel, amelyek így merülnek föl, amelyek nem az én kérdéseim, és zömében ilyenkor tisztességesen, remélem tisztességesen fel is annak a forrását, ahonnan egyébként azok érkeztek. Nem mintha ők egyébként ezt elvárnák tőlem, nem mintha ők egyébként ezért hálásak lennének nekem, én ezt egy ilyen jól rosszul kosz közszolgálati funkcióként látom el. Ez itt pródómóként hangzott el. Én ezt, én ezt köszönöm szépen, és ezért is állok rendelkezésre hétről hétre, mert azt nyilván én is tudom, hogy ez egy olyan nagy komplexitású projekt, amiben minden érzelmi húr megtengetése nélkül is nagyon nehéz tisztán látni, olyan mennyis... Ez és hihetetlen, hogyha ezt egy folyónak veszük, hogy akkor hány különböző oldal, folyó, ér, egyéb dolog folyik ebbe bele. Tehát az ember elkezd ezzel foglalkozni, és időt szár rá, akkor elképesztő ez az információtartalom. Azt kérdezem tőled, hogy a Városlégeti térnek február utolsó két hetében való karbantartási munkálataira mi szükségben, és mi fog történni? Kisebb részei lesznek elkerítve a nagyjátszótérnek, és a meghibásodott játékoknak a kiavítással fog megtörténni üzemszerűen és tervezetten, másfelől pedig ugye, itt van, a, van az összes játéknak egy beüzemelési időszaka, ezeken jellemzően túl vagyunk, és ezeket ellenőrzik a kollégák, illetve a szükséges pótlásokat teszik meg. Ez innentől kezdve nem csak a játszótér, hanem az összes újonnan létrehozott Park és épület esetében is folyamatosan megfigyelhető lesz, ez az üzemszerű karbantartáshoz tartozó. Ugye az első ütemben február 17 és 21-e között a kicsik játszóterén és a vizes élménytereten zajlanak a karbantartások, így ezek a helyszínek nem lesznek használhatóak. Így van, szeretnénk a ezt még itt a téli időszakban, a hétköznapokban, amikor a látogatottsággal játszótérnek alacsonyabb előkészíteni a vélhető és várható tavaszi nagy terhelésre. Én azt gondolom, hogy újabb fejezetben nem kezdek, mert az egy meglehetősen hosszú fejezet lenne, ami például a február 11-én történteket illeti, ami a városházában volt, és aminek megtaláltam a, a szinte teljes dokumentációját. Így az a jövő hétre marad. Nem gondolnám, hogy elévülne ez a a két hét alatt. Olyan van -e, amit te szerettél volna elmondani, de én nem kérdeztem rá. Szerintem beszéltünk a fontos és üzemszerű dolgokról jövő héten is vagyok természetesen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én, Én köszönöm. Szia. Szia. Önök György hallották, a Városliges Zrt vezérigazgatóját a beszélgetést, a Városliges Zrt támogatta. 061 877 0877 9 van, Amennyiben igényt tartanak rám, maradok. Amennyiben nem tartanak rám igényt, úgy veszem a felmat, Ami nincs, de... Hát gondoltam, ilyen jener fejezem ki magam? Everywhere <Szorítan> Ready 1-877-0877 Időként felhívják a szíves figyelmemet Arra, hogy mekkora csúszás lehetséges Az internetes közvetítésből adódóan De ez itt most már több volt, mint egy perc Az előző felhívásomnál Amennyiben nem érkeznek telefonok Úgy 8 óra 40 perckor Ami pontosan 12 elköszönött Addig még van kereke 8 perc 061.877. 0877. És akkor ilyen 1-2-3 nem is lesz. Viszont kivételesen nem lesz záró zene sem. Jó reggelt! Jó reggelt. Szia, Ön, Hajlandó lenne a Hadházi úrnak a üztetésébe, amit a kövér kiszabott rá emberként hozzájárulni? Nem. És néztem? Mért nem gondolom egy olyan dolognak, amihez nekem hozzá kéne járulnom. De nem, elég, hogy nem gondolom, független attól, hogy a a, a civilapályámban szerepele témaképpen a Kejfejancsi témájával esetettem volna. Jó. Köszönöm szépen. Viszont Szilásom. Szilásom. There's the buttons A tehát három rövid témát hat mondjak. Az egyik, szeretem volna Peter, akkor a Nidermüller-Bröndt, mert nyilván nem lehetett, hogy képzeled jöttem a 74 es korival végig az István úton, biztos ismered a Betlen Gábor út, egész a Dózsa György útig. Kevés, megszámoltam, megszámoltam, hogy a páros oldalon, a Betlen tértől a Dózsa György úti 21 üzlethelyiség van bezárva, de nem úgy tudom, szóval, hogy 500 délután négy óra van, hanem olyan, szerintem van évek óta zárva Hogy van -e ezzel valami tervük, vagy valami céljuk? Majd esetleg, hogyha szóba ja. kerül, akkor jó lenne megkérdezni, mert borod néznek ki. Egyébként azt is megértem, hogy mi van zárva, csak mondom, hogy ha az enyém lenne, a bolt én nem bezárnám, amelyikben alig van ott forgalom. Tehát nyilván oka van, hogy be van zárva. Ez az egyik. A másik, hogy nem tudom, hallottad, hogy Rózsa Péter beszélgetett bár múlt szombaton az építészetű műsorban, 5 órakor kezdődik, és bár azt mondta, képzeld el, hogy a Kóskároly sétány nyugodtan le lehetne zárni már most is, mert az okos autósok úgyis megtalálnák a módját, hogy hogy be a városba. Hát a ilyen elképesztő, őrült nyilatkozatot én nem hallottam hónapok óta. Még érdemesnek kipróbálni, ott járok minden nap, sehogy se jutnának beszél, egészen gödöllőig állna a forgalom. Úgyhogy, úgy, úgy ezt ez nagy bánlászó, ezt ez, hogy És a György Józs szívesen megkérdeztem, hogy mit szól lehet. És a harmadik pedig, hogy, hogy nem tudom, küldtem neked egy, egy üzenetet, Megkaptam. a, a Sabusnak, igen, hogy ő, ő, most már nagyon várom belett Csabának a, a választást, mint a Filmakadémiának az, Film az elnökségtől, hogy mi az. Elégyen, a elégyen, mert, mert rendesen megkérdezed mindenkit, ha nagyon jót csinálod. Az Elsimont is megkérdezted, a, a, a, megkérdez, a Lázárt is, és nagyon, nagyon kapszul. Megkérdezed őket. De hogyha itt nem történt semmi, és viszont már kinyomtattam itt száz példány magamnak lemásoltam, annak ide, amikor 2006-ban is csináltam a plenárisnál, szét fogom itt osztani ott a Uigadó előtt a bodóbalásfél, annak idején csókolókkal született írás, ami egy nagyon jó írás, és nagyon aktuális ma is. Látod, hát, Előkerítem a, a Bereckit. 06, 15 keys 6 perccel mullat fél 9 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap a Lázár úr mondta, hogy a, a nemzeti konzultációnál, hogy fontos az igazságérzete az embereknek. Tehát én azt gondolom, hogy az érzet az hamar elvezett minket a lincseléshez, Szögi Lajoshoz. És nem, nem, kúszta. az igazságérzet és a lincs, ne haragudjon, ebben abszolút nincs igaza. Akkor, ami ott olaszliszkán történt, annak nincs köze az igazságérzethez. Ott a családját Aztán. féltő embereknek az teljesen elvadult reakciójával volt szó, az nem az igazságérzetük. Ott meglátták a... egy hozzátartozójukat olyan szituációban, amilyen szituációban ők nem voltak hajlandóak látni, és hogy volt-e pszichés befolyásoltság, vagy sem, azt nem tudom, de úgy cselekedtek, hogy nem gondolkodtak. A... Az igazságérzet a... ennél több. Akkor enél több. A, a szofisztikáltabb. Azt akartam mondani, hogy egy szájból hallani az igazságérzetet a gyöngyöspotta ügyében, és a jogra hivatkozni, mondjuk Mészáros Lődésznek a gazdagodása ügyében, az nagyon ambivalens érzés. Igazabban nem is hangzik el a kettő egyszerre, soha? Az igazságérzet mindig azzal kapcsolatban hangzik el, amiben az őket, mármint a fidesz elvileg visszaigazolná. Igen. igen Annyira igen, nem igen. hülyék, hogy olyan témakörben is előjöjenek, ahol kockáztatnák az igazságérzetüknek a létét, hogy az egyébként másokban is lakik-e? Csak az a kérdés, hogy ez egyszer meg visszaüt el ez a. Nem, a ez tényleg, már hogy... most visszaüt, de addig, amíg azt gondolják, hogy náluk van nem csak a kezdeményezés lehetősége, hanem az ebből adódó fölény is, addig addig hivatkoznak az igazságérzetükre, amíg megtehetik függetlattól, attól, hogy ez az igazságérzet egyébként őket tényleg eltöltje vagy sem. Az igazságérzettel azért van nagyon nagy bajban a Fidesz, mert ez az igazságérzet, ez egy outsourcingó dolog, amivel ők ebben a formában nem nem rendelkeznek. Nem azt mondtam, hogy a Fidesznek nincs igazságérzete, hanem azt mondtam, hogy amikor a Fidesz igazságérzetre hivatkozik, akkor gyakran hivatkozik olyan igazságérzetre, amelyel egyébként adott ügyben ők éppen nem is rendelkeznek, de volna igényre. Igen, és hogy, még annyit, hogy az igazságérzetet az nagyon az nehéz a... irányítani, nagyon nehéz irányítani, tehát hogy az egy elszabadult, Ebben olyan... teljesen a, a, az igazságérzetet ők megpróbálják irányítani. Igen. Nagyon is. Én nagyon sok sikert kívánok a Fidesznek ehhez, mert amennyiben sikerülne nekik, akkor valami a kör négy, négy tudnák elérni, és azt szerintem egyből el kéne vinni a szabadalmi hivatalba. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Igen, Péter vagyok, és fogok tanulni, az esetben örülök is, egy ilyen típusú megközelítési rádiót is e, Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e témajavaslatom? Persze, na Igen, hogy e, nekem a kedvenc télem az és a nap lennem, hogy lehet -e olyan szereplőket hívni a rádióban, akár a Valériát, aki két és fél éve az első napot még a Fidesz megbízásából megírtad. E, és talán aktuális kérdés is a jövőről is szól, hogy e, ezt kibontani, nem tudom, hogy ezt a... Nézze, ezt a... E, e, őszintén fogok válaszolni, nekem ez nem lett volna a szempontom, hogyha ön küld egy csípe Valéria elérhetőséget, mert ez, ez önnek van ennyire fontos? Én tuti, hogy felhívom. Hát nekem... Hey, jó. Jó, de nincs ebben maga a témát ki lehet bontani, tehát nem tud szűkíteni. Én ezt értem, el, de hát ki... a nép egyébként ezügyben nem buzgott, aha, és ezt azért aha, nem árt, hogyha az ember hozzáköti valakihez, mint ahogy ön is tette, amennyiben ön ebben nekem segít, akkor én Jó. megteszem. Rendben van, igyekezni fogok és akkor elküldöm e mi Egyébként maga a témát érdekesnek, fontosnak tartja? Na, na, persze, természetesen. Hogyne of. lenne fontos az, hogy mi tanulnak a gyerekeink? Jó, jó, jó. Rendben van, köszönöm szépen. Ebben ne legyen kétsége. Kétség. 0877 061 0877 Tegnap elmentem melkasröngenre, de mondták, hogy nagyjából két órát kell várni, addig, amíg megjönnek a szerelők. Úgyhogy azt a lehetőséget ajánlották, hogy amikor vérvételre megyek, akkor egyben csinálnak melkasröngent is. Élni fogok vele. Hétfő nem lesz érőle bonyolítások egy fejancsi. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! A zenekar nevére lennék kívánni! P.J. hervi Köszönöm! Szívesen! 061877 0877 Ha nem akkor elkezdek csomagolni olyan sok hol, mint nincsen meg egyébként is összerámoltam úgyhogy igyekezzenek Ejjjjjj all ezt a Ferrari-mba. Krista, befejtjük a hajadat szőkére. Lobogni fog a szélben. Én visszafiatalodom, amire egyesek szerint nincs is szükségem. Beülök az állarcos énekes zsűriébe, hát hogyha attól lesz valami értelme a műsornak. Komolyan mondom, egy zombi filmben több értelmet találok, mint ebben a két állarcos énekesben, amely különböző címmel megy a két kereskedelmi csatornán. Én, ha az ATV főnöke lennék, én biztos ott is csinálnék róna ekonnal egy állarcos énekest. Egyáltalán én azt szeretném, hogyha Magyarországon lenne egy olyan pillanat, egy adott pillanat, amikor az összes csatornán állarcos énekes megy. Én a magam részéről akkor azt gondolom, hogy egy életre lemondok a televíziózásról, Beleértve, hogy az elmúlt hétvégén talán két millióan néztek televíziót, amit Hajós András szerintem el se hinne. Független attól, hogy az egyiknek a zsűriében benne van, beleértve, hogy fogalmam nincs, hogy az egy zsűri volt-e vagy sem, mert ült kétszer három ember, egy Kajdi nevezető emberrel, meg a gangstával várdáel Én nem tudom, hogy kitől riadta meg jobban. A szegény Tillának ez kell ahhoz, hogy a Propaganda című a mehessen. Sok lehetetlen helyzet elé engem az ATV, de ilyen tilla számára megoldhatatlan helyzetet én még német szilárddal a büdös életben nem éltem meg. Remélem nem is fogok. Communication. Nálam szabadabb ember az médiában nincs. Tegnap majdnem összerúgtam a portpézzel, a Szlazsánszkival aztán mégis hagytuk a port leülni. Egyébként is, hogyha felvernénk, akkor csüldöngölnénk, és népi táncműsorunk lenne. Az még úgy sincsen az ATV-ben. és miközben mondtam, hogy nem fogok visszaszámolni, mégis visszaszámolok. 061 azon a hangon, amin már rég beszéltem ebben a rádióműsorban Először... Ide a Ferrari-t, meg a Szűke Honpolat. 061-877-0877 másodszor. 061877 0877 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap 7 óra után találkozunk. lesznekünk nekünk Tóth Csabánk és Navracsis Tiborunk. Még van 38 másodperc, hogy valaki befér közön ide, és me akadályozza, hogy a távozás mezeire lépjek. 25 23 These